Kolega Andrej Adam, na vrsti. vračamo se k plasanom. Ok, pravi, lepo zdravši. Z moj strani, um, moj prispevek, tako kot sem zdaj poslušal uh, kolege, bo, če bi ga nakratko uh, povzel, podoben uh, oziroma na nek način vas bo skušal prepričati da to, kar so povedali, uh, Marjan, Rudi in Alenka in potem Mare, da ni protislavno. Oziroma, da lahko iz te Martensovega zasnutka puka filozofije, s katerim smo se prej začeli, kot sta povedala Marjan in Rudi, da lahko ne, se prej tašen zelo angažiran pristop, izpeljemo tudi iz, iz prve Mare dejal Se pravi, zadnja leta, tako kot se družba spremenja in to, kako sem se sam udelježal eh, raznih eh, protestov in in podobno, moram reči, da se eh, moje dojemanje mojega položaja v šoli ali pa mojih dolžnosti, moje vloge eh, zelo nagiba v smer eh, tega, kar je zdaj Marja povedal. Ne? Teda je to eh, zelo simpatično. Se pravi, če začnem zdaj z enem citatom, iz revije Filozofija na maturi, ki je na nek način govori o tem Martencovem pristopu, ki je bil zdaj že tukaj večkrat omenjen in pravi tako, samo umevanje filozofije se je razvila hkrati samo umevanjem filozofirajočih ljudi, ki so se skupnim izkanjem resnice poskušali osvoboditi odvisnosti v realni problemski situaciji. Ta odnos lahko značimo kot dialoško, pragmatično, didaktično, didaktiko, filozofije, to je pač ime za ta Martecov pristo. Um, no recimo, to se jaz sam interpretiram, te besede takole, ne? recimo, da kupujemo, ne vem, kakoli, neko bundo in najdemo eno, ki nam je prav, je šeč, vidite, po ceni, pač te takšno ceno cenu ma, da si jo lahko privoščimo. In se pojavi vprašanje, ali jo bomo kupili Kupili. In zdaj, pri odgovor na tako vprašanje, ne bi se lahko še nadalje vprašali, ali je ta, ki preda oblačila to prisiljen. ker bo v zvornem citatu omenjene, se so bile prisile. Ali so prezvajalci cenenih oblačil prisiljeni prezvajati ta cenena oblačila in ali smo mi prisiljeni kupovati cenena blaga, ker je pač to edino, kar se lahko priloščimo. Se pravi, to, Mari pregovoril, če spomnim, da obstaja zunanja še nek svet, pač za katerega nas je otroke oziroma dijake, mimo grede, sam delam v gimnaziji. No zdaj, če bi v razreda, ne z učenci, začnemo raziskovati te odvisnosti, kakorkoli se že tega lotimo, pa kar smo prej omenjali, uh, ne, Se pravi, te prisile oziroma odvisnosti in nas to vse prepelje do neke resnice, neke resnice sveta in mare premina čomskega in nek kontekst moči in uh, vida kasneje bom mela, ne, tudi, uh, bo imela tudi, bomo s zelo sijajna in podobna, uh, kar zadeva neko ljužornost demokracije in uh, podobno. Torej, in zato skupno iskanje resnice, kar to delamo v razredu, to skupno iskanje je pa to, kar Martins veččas govori, ko hoče stvariti očečno skupnost, najprej prenaravni didaktike za filozofije za troke, potem gimnazije, in men se zdi, da bi to morala na univerzi ravno tak velati. In, ne. Potem ne... Tašno skupno iskalne resnice, torej pri nas razgrne te okoliščine, v katere se v, bistvu, v katerih se te prisile pojavljajo. In zdaj bi verjetno skupaj z razgovorom in vse, kar zadeva ta puh filozofije in o tem kasneje več, bi verjetno tudi odkrili in bi lahko premislili in zanalizirali nekatere izmed teh prisil, ki se pač pojavljajo v konkretni situaciji sveta, v katerem živimo. Tema zdaj ne, bi jaz samo rekel, da je to nekakšna emancipatorna zastavitev puka filozofije in kot rečeno ni v neskladju z Martinsvim zasnutkom, ne, ki se mu reče dialoško-pragmatična didaktika filozofije in temelji na pač dialoškem pristopu in delovanski usmerenosti. Uh, ne, še posebej, zato, ker se mi zelo ta delovanska usmerenost, uh, o kateri Martins govori, da je treba dati uh, mogoče malo širši povdar, kot mu da ga sam Martens. In je to nekaj takvega, kot je Mare prej govoril, se mi zdi, da v bistvu gre na koncu za spodbudo kot pravi okoliščin, ki ljudi preseljuje k določenim rananjem in ne se pravi, kar sem malo prej omenil. No, in se pravi, za pa, da uh, bi lahko naše delovanje, tašno delovanje, utemeljili, se pravi, moje delovanje kot učitelja puka filozofije, uh, je treba najprej pomno, tukaj je sveda zdaj v zadju argument, um, da pa to spoh možno delati, se mi zdi, je treba utemeljiti um, tudi praktično. Zdaj se mi zdi, da s to praktično utemeljenostjo imam tukaj v mislih, pa jaz verjamem, da imam Martins v mislih ustvarjanje pogojev, ki so nujni, da lahko spoh pride do spremembe. In na prvem mestu je to v bistvu najbolj elementarna vzgoja, oziroma lahko temu rekli neka disciplina duha. In če bi se pomikali naprej po starostni listici, nazaj. In sam sem tudi počal filozofijo za otroke. Tam imamo najprej v bistvo za tem, da so ljudje sploh sposobni in pripravljeni vstopiti v dialog. Se pravi nekaj zelo enostavnega in elementarnega. Se zdi, da postane kot dialog delovanje, kot temu pravi Martens in potem postane pogoj za vse naše nadaljne delo. No in zaradi tega pravi Martens, ne, se didaktika filozofije, torej premisek o našem lastnem delu, kaj počnemo, ko počujemo filozofijo, začne na tej najbolj osnovni, elementarni ravni in potem se eh, izpopolnjuje, dograjuje pač skladno s tem, kolikor se subjekti zabržavanja, učenci, torej eh, odraščajo in Postaje vedno bolj razumljenje. No, in zdaj, ko sem sam o tem premišljal, nekako se zdaj naj sam interpretiram Martensa in ga si aktualiziram v okoliščinah, kakršne so. Se mi zdi, da je filozofija po Martensu podobna nekakšnemu kung fuju, če to zdaj rečem, samo nekoliko bolj pesniško. To pomeni, da ima upraviti želensko državo, malo prej to se mi zelo čisto enako povedal v resnici tudi um, Magen. Ne? Um, no in uh, se pravi, zdaj, ne, če pač Martin zagovarja to stališče, ne, da je filozofija, že hkrati tudi to uh, filozofiranje, se pravi, da je nek uh, filozofski uh, kung fu, To pomeni, da se ljudi v bistvu v samem procesu, v sami skupini očečih, najprej otrok, potem učencev, djako in študentov, ki filozofirajo. In zdaj Martin da filozofija in didaktika sta drugo za drugo konstitutivni, oziroma se filozofija radi v didaktičnem procesu, kar je treditev, v bistvu njegova ključna trditev, ki jo potem v tem svojem tekstu, lahko rekli v temeljitevnem tekstu, za katerega se tu se ne zdi, je še v knjigi Filozofija v šoli in tu so tri zaslužni, ne? to so Maren Rudi Alenka, ki so ta zbornik dedaj izdali, In sem nas tokrat ne, za danes, uh, za vas, v bistvu še enkrat še ta tekst brati. In v tem tekstu ne, je torej zdaj ta te teza postavljena in je podprta z štirimi razlogi, kako sem jih jaz uspel uh, identificirati in sem jih tu oštevil, izdaje, zdaj uh, se bom, kar bo čas, če pa ne bo časa, pa me kar pa polak pri nadaljujemo ali pa ne. Torej, prve tri predvsem, ker četrtega moram priznati, da sem najboljšče razumel. Ne? Torej, prvi razlog, neki podpira torej to trditev tredi, da je argumentacija, vidite, argumentativni značaj filozofije, to je bom manj nekaj, kar smo zdaj res že slišali od vseh ne, današnjih govorcev. Pomeni, da argumentacija Ne, v bistvu ni le metoda, s katero pridemo do stvari same, to, kar je, recimo, prej Friderik sprševal, um, ampak, da je, um, z njo se že začne filozofiranje, ne, znamen, da bi se komo zdelo, ali že vsako argumentirane filozofiranje, mogoče malo um, preširoka tradita, ampak v danem kontekstu puka filozofije se mi zdi, da kar vredo stoji, ker kar hoče Martin spovedati, je, da Um, ostaje argumentiranje, um, lahko, lahko, v bistvu, zunanje tistemu, uh, ki uh, argumentira, uh, če ne poteka v neki očeči skupnosti. Uh, se pravi, se v naši, ne v naši, pač v moje praksi, pa verjetno tudi v praksi vas, drugih kolegov, uh, lahko dosti krat pride do situacij, ki mene zelo žulijo, ne, recimo lahko imamo kakšnega sjajnega dijaka, ki bo na maturi, recimo, pisal pet, prej bila matura eh, omenjena, ali pa če bo študiral filozofija, recimo lahko ima same desetke in eh, mogoče zvezda, delka in blesti, um, ampak ne bo pa željakega filozofskega kung fuja, ki sem ga prej in kar je tudi malo prej govoril v resnici, bo malo mar za svet Okrog nas, kar je očitno danes postala neka država ljudi, in v bistvu bo, če rečem, zelo banalno živelo svoje majhno, malo meščansko potrošniško življenje in kar se naslovil in kar sam Martins uporablja to prispodobo vokline, torej svoje predavanje tudi ne, po, po tej platanoj prispodobi vokline, v bistvu bo življenje nekoga, ki lahko ima same desetke ali pa piše na maturi pet, je v bistvu lahko eno praskanje senj zadnje stene platanoj v plat, vokline, če to za malo pesniško se tako izrazim. Uh, no, in zdaj, koliko je to didaktično argumentiranje pripuko samo posnemanje resnice, ne, potem se ga je pač mogoče načiti uh, kot sa, uh, sleherne snovi, in tako naprej. In zakaj smo o tem že več slišali, če skrajšamo, ne, da za ne bo ne sporozumel, uh, kot to razumejo, to, da ima filozofija argumentativno značaj. Je po moje, nujni pogoj, vendar, ko smo videli, glede na to, da hočemo razbrati neke države, ni zadosten pogoj, da ne če mor bi lahko rekli, recimo filozofija, pa s čimer bi lahko bili zadovoljni pri samem pouku. Torej, naslednji korak je ali pa je bistvo s tem povezan, da je treba zbiti tudi duha oziroma to subjektivnost, ki je vstopila. V šolski proces se prega na nek način razsvetli, kot to Martin spriča, ko se sklicuje na Plato, oziroma na njegovo prispodobo v okline. No, in zato je v tem nadaljevanju potem postane pomemben ta subjektivni dejavnik, ki so bistveno narani del filozofije. Ne, kar si pač preprosto predstavljam, ne, da če je cilj vzgoja duha, potem je pač resno je manje subjektov, torej učencev, ki vstopijo k našemu kuku, ki prilajo filozofiji preprosto nujno. Ne. No in zdaj tukaj, če razmišljamo o tem, kako to Martin spravi in o tem njegovem poštevanju subjektivnega dejavnika, kar sta Marjan in Rudi govorila, ne, zdaj pravi Martins tako, ne, da si morajo subjekti najprej priznati nujnost svojih predhodnih pripričanj, ter izkazati pripravljeno za preverjanje letih. In ob tem trdi, da je preverjanje argumentov eh, hkrati preverjanje tistih, ki jih zagovarjajo. To je, glede pač, ko jaz nas končal na tem oddelku, pa eh, ne, sem tukaj eh, pač neko spoštovanje, si prizgujo do kritičnega racionalizma. Eh, to je, eh, takšna težka preditev, ne? zato, ker za kritični re, eh, racionalizem eh, nasploh se zdi, vse kot ga jaz razumem in kot to, kar lepo pregovori in se mi zdi, hoče biti tem človeški oziroma human, ko mi razpravljamo med seboj, nikoli ne ocenujemo, recimo Aleksandra, tebe, ampak eh, ocenujemo izjavo, ki se jo izrekla in jo poskušamo zanalizirati in potem nekako verjamemo, sedaj pa bomo eh, spremenili stališče. Ne, sem se mi zdi, da če to vendarle dopolnimo z Marksom, da ima tu, pa sploh pri urah, kot samo pažam, neko, diatri, razpravlja, na nek način nikoli pravni moramo čisto mimo tega, da ne bi, ko nekdo nekaj zagovarja ali pa trdi, argumentira, s tem že bil sam ocenevan. In se mi zdi, ne da je pač ta moment, ne, se pravi, ko hočemo to zunanje, argumentiranje, ponotranje, da se začne res zadevati posameznika, oziroma subjekta, da se tu vendar le, in prej, ko je bilo govora o spremembi, kar je Maren v začetku govoril, da vas še na to enkrat spomnim, da tu gre za v bistvu naslednje pregoje. če bi lahko tako rekli, se pravi, recimo, prezgoje različne vrline, naprimer domišljija pogum za rešanje problemov, Uh, potem uh, in zapostale ki hipotez s rešitev danega problema. Uh, zelo pomembno, kot opažam zadnje čase in vse bolj je potrpežljivost pri raziskovanju predhodnih odgovorov, ki jih da nek dijav, ali pa sposobnost raziskovanja, kakšne razloge, nekdo predlaga posamezne rešitev, preko je Friderik spraševal, ker za nas ni tako pomembno uh, Zdravna Rober rekel, ne, apsolutno ni nepomembno, ampak ideja je to, kar je Rudi govoril, da postavimo stališče dijaka in recimo Jonas Kvrta Mila na isti nivo. Uh, in da potem nekdo, ki uh, razmišlja, Aha, kaj si rekel, ne, dragi sešolec, to si rekel, uh, to trdiš, to tako argumentiraš, in zdaj bi ideja je, da z Milom čisto enako ravnamo in potem uh, skozi to ne tukaj, ker pa sem, vidite neko uh, novo vredino in upamo, to je to upanje, ki ga v začetku maren omena, da bo zdaj prišlo do spremembe. Ne. S temi eh, vrlinami ravno s takšen puk. in to je ravno zaradi vsega tega, je potem eh, ta ne subjektivnega dejavnika, eh, eh, argument za to, ne, da se filozofija radišele v takšnem, recimo, da-didaktičnem eh, procesu, torej takšni značaju. No, in zdaj tretji razlog, ne, eh, vidite, tukaj sicer se Martin zlo kuna sklicuje, pa to sem za tukaj malo preskočil. Moram priznati, da moram se to natančne premisliti, vendar lepo nekatere sklepe iz tega že lahko ne. Vam zdaj predstavim. Ne, zato, kar se tukaj, tukaj gre se pre za reševanje konkretnih problemov danje skupnosti, kar smo v vodoma umeno, ne. Se pravi, in za skupnost lahko mislimo, da najprej pri so kot skupnost diakov, nekega razreda, ali pa v bistvu širšo skupnost, na vse zadnje, se diaki člani tudi širše skupnosti in vsi smo. Ne? In za zadeva skupnost učencev, tam so idealni model predpostavlja, da se pri uri filozofije lotimo u prešavam problemov, ki so za dana skupnost preprosto aktualni in to je to, kar smo. Ne, že malo prej uh, govorili. No, in, uh, tukaj verjame, ne, Martens, da je pač ta pouk, poteka po nekih korakih, se pravi, uh, naprej, kot neka eksplikacija problemov, odprt pod, uh, uh, pogovor, potem vključitev partnera, kar sem malo prej rekel v dialog uh, in potem izvedba dialoga s problematizacijo in dvigom na pomorno ravno, če je uh, v bistvo Alenka govorila. Uh, ja moje za čas. Maš še dve minute. Še dve minute. Um, napravo vse na polsem. Ehm. Uh, torej. Ehm. Um, ja, no, uh, skratka, ideja, ne, sem htela povedati in uh, uh, ne še to potem krati ne, da pove, povezati, zakaj je to, kar je Mari govoril, je še kako tesno povezano z vsem tem, kar se lahko o Martin so sklepali tudi na osnovi tega, kar so prehodni govorci povedali. Je, je ravno to, ne, zato, ker ne, so dijaki tudi člani te širše skupnosti in ko začnejo razpravljati o problemi, In um, Ko recimo izražajo takšne probleme, če bi vprašali, da morajo, uh, zakaj šola takšna kot je, zakaj ni več izbirnosti, zakaj se ne očijo bolj takšni znan, ki jim bojo na trgu korisla, kar v nekaj debati vsakem razredu hitro bi prišli do takšnih uh, mnenj. Uh, potem lahko tudi ta mnenja, ne, uh, enostavno nevzamem, kot takšno da jih preprosto že v naprej zavrnemo, ampak jih začnemo raziskovati in s tem pridemo do nekega celotnega loka družbene strukture, kakršnje in s tem vedno že začnemo kritizirati tudi družbo, ki je recimo takšne trende in takšna stališča na se zadnje sploh reproducira in imamo mi opravka njimi tudi v šoli. No in potem neče zdaj preprosto Na te točki sklenem, lahko morda v razpravi, če bo čas, ne, ali pa če bo ravno to takrat zanimivo, še kakšno natančen še rečemo, ker potem je filozofija kot didaktika, vsemi temi vrlinami, ki privzgaja, na nek način tudi daje pogoje, da se takšnim trendom, in jaz mislim, da bo to sleko prej treba tudi za Kolikar na nek način pomaga sploh vzgajati takšne značaje, ne, ki so sploh še pripravljeni misliti, pojmovno misliti, druge poslušati, se povezovati, videti, kaj je problem in izkati tudi vešitve problema in to v skupnosti, kar je pri Martincu toliko bistveno. Se pravi toliko, no? potem zdaj z moje strani se uprečujem, da mislim čist do konca poveda, oziroma da sem tak pod ceno, da je 20 minut, se mi zdelo tako dolgo, pa žal ni toliko, torej hvala. procesu, pomeni, da vse, ko se dogaja nekaj v turirah zareda, ko se vrši življenje samo. Je še to filosofijo? Ja, to sem preomenil takvo klepajo, imam tu zapisano, da se to na prvi pogled zdi preširoko, predvsem a, si sam to predstavljam, a, recimo, če se gremo v osnovno šolo. Ne? Ker so partneri v dialogu nekaj čisto drugega, kot v gimnaziji. Ja, kratek odgovor okay. sicer bi bil, pa ja, da ne filozofiram. Da se prati slavno odzove. Ja. je pa to tako kontekstualno vidite, kaj zdaj čez dvare razpravljate na cesti, bi težko rekli, da to je filozofija. Ne? če, če to recimo en filozof ujame, kot evo, to, kar se vrši je filozofija, dajmo na to delati, se mi zdi krasno, se mi zdi nes to, kar ste pregovorili, govorili prez učenje, reče je sa temeljne, ne. Ja. Pač to domnevo, ali pa upanem, ko je Maren reka, da se drža skozi to razvija, a, za da za sama pripravljena za argumentacijo in stopanje v dialog. Andrej, a... To, da se filozofija rodi v didaktičnem procesu, je kaj in tvoj tezor, Martins? Ne, no, to je Martins, jaz sem poskušal. Uh, to je pač konstrukcija uh, argumenta iz njegovega teksta. Rodi je tukaj najbrže pesniški izraza dogaja, ali treba znikne. s tem rojevanj, znikne. Ja. Prav vsi, ki niso v didaktičnem procesu, ne pridajo do filozofije. Ja, viš, to bi bila zanimiva kritika. Zajem na prvi pogled bi, kaj je rekel? ja ali je potem to mišljeno kako drugače. Kaj ti misliš? <laughs> <laughs> Jaz mislim, da se želiš izložiti vprašanju? Ne, za, za katero vprašanje? Ja, ne, Ja, ja mislim, dobro proti, ali tudi meni um, tudi. Torej, če, če bi rekel, ne, da se filozofija rodi v nekem dialoškem procesu, bi to razumeli, pa bi šli nazaj v antiko, ne, do Sokrata, in bi rekli, ok, malo je prav Platona. Ne. Didaktični proces je bistveno oži proces, ali pa drug proces je v dialoški. Ne. In a, mislim, če malo karikiram vsak, ki torej ni v tem didaktičnem odnosu za nekom, se po te, po te definicije ne mora ukvarja s epizofijo. Ne za ko si pa zdaj povjel pa medvrače zenije, ker zdaj pa se jaz najdivam tema, da sta dialoškost in didaktičnost so pomenki. Kar bi mogoče že tukaj izhvaljala. Samo zdaj pa to nije. Piše argumentativni, ampak dialoške. Izvoli ljudi skoče na komoč. <laughs> ja. uh, jaz hočem samo upozoriti na, kon na konkretnost. In sicer, uh, Andrej, ko si ti vprašal, uh, Borica, kaj ti misliš? se salvostnika sporočila, ne. To je točno to. To je v konkretni situaciji, Filozofija je delu, se je... rodila. Ko, ja, ko je, ko je vrhun je pač Boris začel uh, razmišljati in to lahko nato. Ko se vidim, danes imamo trajski punkt šule. In to je to, da se lahko neka svoje intelektualce zmagam. Lahko, nekaj, <kar> ne pa višje. <siffe> To je bilo tudi. To je demonstracija tega. Ja, to je Ampak s ja. okay. <gledanje> tem, da se včasih kdo ne strinja, je to že zelo. Ali samo še file, da je to, da lahko naprej kažemo. Osebno se je navezalo, je to druga alternativa razlaga. Namreč, da je bil zagreb, ki ni znal odgovoriti, in da je vrnil žogico bolj. To je hipoteza. Da, ja, da je še ena razlanja za to. No, be, to. me zanima, ker ti si to zelo vzel dobranomerno. Tu se zdaj odira filozofija. A, se mi zdi, da je ena od zadreg, mislim, da, se, da so vse teh literatik, da je zdaj ponavljala to, ne, a, kaj ima, je rekel, pride učenici kot zasebniki v, v, v, v učilnici, s vsemi te predsotki, svojene razumnevanje in tako uh, kako se staviti na to strahno ravno, ne? kako je z njih to očečjo skupnost, ne zati, dobro, to je sve ni ta očečja skupnost, ampak to pomeni, da so vsi motivirani, enako motivirani, da nas vse zanima resnica. Ne? Najprej možete motivirati se <coughs> izkajanje da poločna, poločna vprašanja, ja, seveda skušče povezati z njihovimi sklušnjami, td. s tem, kar njih te s tim uči, td. Sami potem skupaj išče do odgovorja, da mislim, da te što misliš to, da tudi filozofija, akademske filozofije, nekaj, ki je psihologija, ne? Kaj, kaj, kaj, kaj, ne. Ne, gre, ne gre pri argumentaciji vedno za to, kaj je lesa, pa gre za to, da budemo dohažeš, ma je ti prav, in se umuti, ne se omotiti, no. Zato kar gre recimo večinoma debatnih kroškot, Zmaga tisti, ki je da <clears> te <throat> čigar argumentali čeni povil, ne? Ne zmagajo tisti, ki je zadevel resnico, ne? Če mišljete pa, In uh, to se vidi, da, da to močno spama njum, da je učitelj, če vedno se dana zanima me, kako se kot učitelj, kako konkretno misliš so to Uh, kulturno skupinsko dinamiko, uh, individualno psihologijo, in tako dalje. Kako res motiviraš učence, da uh, iščejo resnico, ne pa da dokazujejo, da so pametnejši od ljudi? Ja. Rečem, da je to čisto človeško. Namreč, če imamo neko stališče, ne? da je pri nas preveč tujcev v tem kraju. Mislim, da od tem se lahko strinjamo. Da, da Ljudje je zelo težko, ki da se modljamo, ne? Ja, to imaš vsem prav, um, to, ta Richard Paul, ta psiholog, ne, ko se kvarja s kritičnim mišljenjem, smo ravno v tej izvezi nekaj čelanko prejeli, sicer pa to, kar sta um, ne, Marjan Palenka prej govorila um, recimo o kroško. Ne, in, um, V bistvu si z drugimi besedami, če preformuliram to vprašanje, si me prašal, kaj si naredil za to, da več nisem zadovoljen, da je moj puk krožek, se pravi, za tiste, ki jih res zanima, ampak da poskušam vse pričevati. In zdaj imaš prav, ideal je res glomozanski in na nek način se pol kaže kot kamen okoli v ratu in je časih človek obupa. A pa si tako alienka, videš z letje, kar je itak analize potrebno, zakaj je prišel do tega, a, pač takšne pristope, a, kjer poskušaš jih, a, kot je rekel Mukariš. Za edino, a, a, to je pač neko, ne vem, ne, včasih je res muko dela, ki. A, Edino, no, to sem še enkrat z izkušnjami, se prej iz leta v leto, nekako a, ti več uspe. To pomeni, da lahko čas izžameš dijake, ki jih nekoč nikoli ne bi. Ne. A, in zdaj, to e, hipoteza, pa je to, kar je mogoče, e, ker se zdaj na to, kar je Marej rekel, ker so pa a, okoliščine ne, v svetu, pa so tako pereče, teh prisilje, ki sem jih omenjal. A, da, Slej, ko prej pridemo, in, uh, moram uh, do teh vprašanj. In moje skušnje kaže, da je tudi na dovolj primernem nivoju. Uh, okay. Ali bi se pa ti strinjal, ter... da na koncu postaviš to vprašanje? I sve, da zapiši si in da ne pozahkeš. Jaz bi se zahvalil, da to dokončamo v uri. Hvala še.